Вони усі готові перейти на бік повстанців Перед самою фортецею козаки залягли І поповзли плазом Вибрались на косогір Кожна сотня зайняла визначене їй місце Здололи занесений пухким снігом рів Бітер завивав, стогнав, голосив Сніговиця крутилася в нестримному танці Заглушувала всі інші звуки Козаки дістали мотузки з прив'язаними до них гаками та трилапими рачками і наготувалися кидати їх на палісад. Кривоніс наблизився до вхідної брами, тричі постукав руків'ям шаблі. Ніхто не відповів. Вітер вию і виюмов несамовитий, заглушував усе навколо. Максим постукав ще раз. І знову не дістав ніякої відповіді. Степан Буланий, що ходив на вивідене до фортеці, торкнув Максимове плече і гукнув, що сили. «Зачекай, батьку, я зараз!» Він розгайдав рачок, метнув його вгору. Коли той зачепився за вершок палі, сметнув вірьовку до себе, ніби підсікав пійману на водку рибу. Пересвідчившись, що рачук тримається міцно, Степан поповз наверх. За якусь мить він зник у сніговій заметілі. Збігло кілька хвилин. Нараз з протилежного боку фортеці від тильних воріт, долинули глухі постріли, відчайдушні гуки. Батьку Богдане. закричав щодухо токайчук, чи не кинутись на виручку бурляю? Хмельницький заперечно махнув рукою гукнув «Усім залишатись на своїх місцях!» Максим знову рушив до брами. Та ось її стулки хитнулися і почали розповзатись. Один за одним томаківці кинулись всередину фортеці. За брамою їх чекали козаки сотні топиги. Сам топига, високий, кремезний, верлокий козарлюга з довгими сивими вусами і гакуватим носом, Підійшов до Кривоноса, міцно обняв його і щиро вигукнув. «От ми знову стрілися, і тепер сподіваюсь, надовго!» «Надовго, друже, надовго!» — радів Кривоніс. «А де ж Хмельницький?» — поцікавився Топига. «Та тут же, тут!» — кричав Максим. «От біля брами чекає інші сотні! Ми же сподівалися, що ви відчините ворота і до штурму готувались? Думали, як вам щось перешкодить, на палісан лізти? Спасибі вам, братове, спасибі за те, що збавили від такої халепи. Спасибі вам, розчулився топига. Козаки тільки й бурчать було, хто ж ми такі, козаки, чи перевертні, кому служимо? А тепер усі разом. Тим часом майданчик перед брамою заповнили всі томаківці. Віхола почала стихати. Стало видно курені, будинки старшини. З'явився і Хмельницький з вишняком, бурляєм, токайчуком, клишею. Топига кинувся назустріч сотникам. Хмельницький низько уклонився йому, притиснув до грудей. — Вельми вдячний, друже, за поміч неоціненну, за службу вірну. Відтак повернувся до козаків сотні топиги. — І вам, братці, щиро дяка і низький уклін. Хай усі вороги наші знають, реєстровці теж рідного краю не забувають. — Одначе, чому ж ми вишикувалися так необачно? — схаменувся він. — Досить одній арматіо зватись, як з нас не залишиться й мокрого місця. — Ні, батько, — розгладив пишний вуза топига. Усі гармати в наших руках! Та й нікому на нас напад чинити!» «Як то? Хіба у фортеці тільки сотня козаків? Вирвалися ж крізь тильну браму лише драгуни з Гурським?» «Ні, батько, тут увесь полк! Одначе, та глянь ліпше сам!» Він приклав долоні до рота і гукнув на весь Голос. Нараз двері корінів розчинились, і решта козаків, що вичікувала там, ринула на подвір'я. Хмельницький ще раз обняв топигу, розчулено сказав, «Славна ти людина, Богдане! Дуже славна! Все Томаківське козацтво чолом тобі б'є!» Через день Хмельницький повернувся на Томаківку. А ще через день Урочисто в'їжджав на територію Запорозької Січі, гучно баламкав на січовій церковці великий дзвін, весело оксалентували йому дрібніші. На паперті появився низенький полисілий піп в стареньких ризах. Хмельницький підійшов до нього, став на коліно. «Благословіть, Отче, на боротьбу за край рідний і віру благочестиву!» Батюшка осінив його хрестом, перехрестив сотників і озявся правити молебень. Козаки, знявши шапки, раз у раз хрестилися, скоса поглядаючи на попа. Після служби Хмельницький підійшов до Федора Лютого. — Приймай, друже, підмогу! — Кошовий розвів руками. — Та що ти, батько, сам же послава тепер! — Ти, кошовий, ти, дбай про нас, — промовив Хмельницький. — А що буде далі, — казав сліпий, — побачимо. Лютий підкликав сотників, почав домовлятись про корені. Розділ другий Почувши постріли січової гармати з валу і закличний перегукли тавр, козаки висипали з коренів на майдан. Частина всілась на валу Деякі полізли на дахи куренів. Коли всі розмістилися, військовий Осавол виніс із канцелярії прапор і бунчук, поставив їх посеред кола. Туди ж попрямували у святковій одежі кошовий з булавою.